Pipako goitamar urte betetzen ditu aurten, eta antolatzaileek errandigutenaz, edukian trinkoa eta aberatsa izanen da programazioa. Eta urten Kanada jarriko du haintzinean, Kanadako delegazio importanta bat miarritzera ekarriz. Oroar, Herrialdez Berdinetako lanak, profesionalak eta ikusentzunezko munduan dauden tendentziak ikusiali izanen dira, Eta honen inguruan, mintzatu gara, François Zobainiak FIPA-ko delegatu nagusiarekin. Berauk, onako azpimarratu digu. Gauz asko, izango dira. Mota ezberdinetako eunda yeah, ogoitairu film erakutsiko dira, miarritzeko areto ezberdinetan, fikzioa dokumentala, erreportaiak edo telesailak direla. Yeah, e -e -smart FIPA, eta industriarako e programa eta e SmartFIPA ere horri izanen ditugu teknologia berrien inguruan, antolatuak. Enkontruak en ere izanen ditugu. Ja, Guillaume Galien, aktoriarekin adibidez, edo eta Leila Slimani dekin kasinoan izanen direlarek ediak. Et puis, eta gauz asko izango dira, erakusketak ere izango ditugu, hologramen ingurukoak edo eta gaur egungo go ikusentzulezkoa dira berrien ingurukoak. Isron, pense, Eteresgarriak izango direnak, publiko horrein zatirekia eta manera ludiko batez erakutsiak. Eta erakutsiak. Ba profesionalentzat eta ikusle orokorrari zuzendua, programa Zabala esken da, eta François Zobainiakak azpimarratu nahi izan digunaz. Tu ze film-la son, finalment, una expresión De ce qui nous Filme hauek edo lang hauek gertatzen ari zaigunaren erakusle badira Gaur egunez egitzen ditugun debateak baino interesgarriagoa da hauttengo selekzioko filma baten ikustea Hemen behinitzaat eritzi bat egin baitezakegu egoeraz puntu bat egiten duten edo sakonean arazo azaleratzen dituzten filma horiei buruz. El televizioa la mediadon. Eta batez ere, etorkizuneko telebiztari buruz. Eta batez ere, etorkizuneko telebiztari buruz. Ondoko urteetan nola jaldatuko diren gauzak ikusteko FIPA behatoki importantabat bada. Azken urteetan bezala, orain gertatzen ari denaren inguruan interesatuz, telebistako tendentziak zertan diren erakusten baititugu. Eta aldi berean, teknologi berrei begira, adirazteko manera berri hau eta zere interesatzen gara, ikusentzunezkoen mundua irautzen baitu, E, sakon, eta ira baitu ere ondoko bost urteetan. Ondorioz, esan genezak edukiari begira. Gaur egungo munduari begira diren firmahaurik ikikusi hal izango ditugula, politikaren aro berriaz edo munduko gaetazkez eta borrok ez, diren munduko bazte errezberdinetatik datozkegun filmak ikikuusia izango baitira besteak beste eta gazten sorkuntza ere, urbildura ziiz, kuriosidade gisa, aipatu genezake, Ire, irekiera ekitaldia berezia izango dela, film interaktibo bat erakutsiko baitigute. Tanta Tantal du izena filma honek, eta proposamen bere honekin ikusleak filmaren nora bidea erabakiali izango du bere smartphonearen bidez.